Beginten zurekin azurekin Bernadet Argain eta Euskal Herriko abokatuen elkarteak Bilbon eta Bayunan biar iraganen diren manifestaldietarat deitzen du. Mugi argiak Euskal preso politikoen eskubideen eta bake prozesuaren aldeko manifestaldiak izanen dira. Estaduek Euskal presoen oinarizko eskubideak errespetatzea galdeginen da. Henda iako erretentzio zentruak mugan ahastatu jiru euntahogoibat presuna errezibitu ditu, migranteak laguntzen dituen sima adelkarteak jasko bilduma egindu, salatu zere administrazioaren hainbat traba. Urtahilaren emeetzitiko goita lauerat iraganenda FIPA ikusentzuneko programen festivala miagitzen, euntabero goi bat filma sei egunez, beako berezia eskeiniko diote aurten espainiara deitzen duten ekoizpenari, hortan barne dira eskualeriko eta kataluniako filmak otan eskuuzka e ejebentsa aire batukan endte hamatu Frantziako binakako xapelkearen finalerdiek gau jazura den lituko diren laupareako tzatu baihi aurtengo eskulegiko xapelketako finala laurdenetan eta aroa katiali intzulekin. Mementoko jamazaz pigaduko temperatura deia, jugei gradoren inguruan izanen dira gorenak eta jakin uh, aruna asia, goizian iguzkia, goiz uh, undajea eta lanofrango, aratsalean euria eta iguzkia, eta izazkarra erudugo eta hamarkilometro binean ufatuko duena egun guzian. Larumbateko biarko manifestaldirat Dei egiten du eskualeriko abokaten elkarteak ere bai Duela laurte, aieteko bake konferentziak idekidituen ateetai Frances eta Espanyol gobernuek ez dutela pasatu nahi Dolu egingarri da abokaten zata, Hori baino gehiago bi estaduek ez dituztela Euskal pretso politikoen oinarizko eskubideak errespetatzen Erreiten dauku abokaten elkarteko Filipe Arramen Indik. Arri gari adena alere kasu untan, konflikto honetan da e, estatu frantzisak ez dituela bere legeak bereak errespetatzen. E, Euskal presuari begira eta hori bizten da gu abokata gisa ez dugula e, onartzen ala. Ez gira ez gauza bat galdatzen ari, bai zik eta legea errespertatua izan badin. Eh? Badira, inbat lege, bai eridiren presueri begira, bai ere hainbat denbora Janik Tresu egin dutenak eta baldintzapeko askapenaren galdera pausatzen aldituzten e, eta ukaiten alko dituzken Tresuak. Oino, Barnean direnak eta horiek e, behitzere gaiten dut, e, estatu frantzesuak boskarazituen legeak e, zango piratuz, behaz hori da, ez honak gehia. Gauzen mugiarazteko, ahalbe zein bat jende mobilizatu behar dela, beraz deia luzatzen du eskoaleriko abokaten elkarteak manifestaldia baijonako logatik abiatuko da biarratxaldeko bost orenetan, eta jakin euskal irrati hauetan, emankizun berezi bat egin endugura lau orenetarik goiti eta ponduak ere manifestalditik zuzenean. Bestalde, zazpionta berroita marmila migrantea orten Europaan, jirueonta hogoipresuna baizik ez jendaiako erretentzio zentruana txikiak hau da, simadek egin bilana ortengo, emendaketa hondirik ez, bainan paper galdeak beti ere erantzun gabe egoiten direla, salatu dute zimadekoek. Jakin behar da, franziak, babes, edo asila galdeen euneko jama, zazpia baizik ez duela onartzen, Europa ako zenbaki apalaena da. Migrante eta egrefusiatuen egoera aipatzen duen Frantses legedia biziki eh, konleksua eta zogotza hori salatu dute zimadekoek, baigogin bezalako eh, geldialdi lekuak ez zirela aerabide egokiak zimadekojanizazen iduriko. Parte batetik izan da bai gohi den bon proposat hori eta badida hainitz herri proposatututu elak e, bolo ukaitea edo lekubat ihestel hiurien dako edo horien bon, posizibitatea e, etxe bat ukaiteko ta hola Bistanda hobedera kalendiren jende batzua etako negua goxuan edo beruan pasatzea baina beste, ba, beste partetik badakigu estela batere hori atela bide bat zelen EPA pasatuta normalki espea zentzen hidubila bete berriz jende hori era joen dira, zeren Frantzian bizikineki bizki kompplikatua da paper batuen ukaitea, karta baten ukaitea eta karta ukaneta ere lan baten ukaitea, behar da hemen zortzi hilabtekako lan baten ukaitko posibilitatea ukaiteko Alemanian segidan bada posibilitatei. Atzo simadek prentsaitzinekoan eipatudu Maroka hama familiako baten kasua, hau bere hiru aurrekin kanporatua izaiteko iriskuan zela, atzoa txaldean jakinda behia nola prefeturak luzatuzakon hiru hilabetez hemen egoiteko baimena hori eskerra lan asekatzen ahalko du eta bizitegi bat ere ukeiten ahalko du. Ila beteko lehen ostirale guziz, isiltasunaren zirkulua izeneko elgerretaratzea kantolatuak dira, baijonako erriko etxaitzinian, migranteek jasaiten dituzten giza eskubideen urratzean salatzeko. Michele Alio Magji susmatua da Barne ministro zelarik fare batzuen egiteazkazino joko etxeak. Mediapart Interneteko informazio eguneak du begia agertzen Michel Alio Magik neugi batzu artuluzkeela joko etxeen abantailetan eta denbora berean berak eta familiako batzuk bi elkarteen bidez akzioak hartu zituztela sozietate horietan Mediapartek inkesta eremandu eta beregunean aurki daite. Kda ingurumenaren aldeko elkartean kolektiboa Baionako portuan zeltza egin nahi dituen bil amina gailu begian proietuaren kontra da, inkesta publikoaren kari hori jakinarazidu, arazi du eman eza, duela jogoi ururte ada da plantatu zelarik it eman zuela Europako burdin eta altzaidu fabrika garbiena egiteko, gaba inan gerostik agertu dela, jara botxa, errautxa edo kutsa dudaren zat ez duela hitz emana egin. Eskualerian lehen hegaztien gripa birusak kasua agertu da, gabadiko haskuntza batean, bahneko ilasko haskuntza bat dahunkia, etxalde hortan badute ere ahate haskuntza, tan ezta gaitza sartua, baan bi hazkuntzetako kabala guziak hilarazi dituzte orotarat hamak milako bat oilasko eta lau milako bat ahate, prefeturak neugi zojotzak plantan ezaagi ditu, gabadi ondoko haizirite ammendu zeonaso arboti, hilage eta labetzen, eta zaintzapean ere ezagir ditu inguruko hogoita sei herri orotarat, eritasun hori hiruetan hogoita zazpi azkuntzetan deklaratu da, zazpi departamenduetan. Urtagilaren eurimeet zitiko goita lauerat iraganenda FIPA ikus entzuneko programaen festivala miarritzen, eunta berro filma ikus gai, fikzio, telesail edo dokumental argloan eta beako berezia Espainiak eko izpenari, intzarrieta. Euntaberogei filma, Zazpie Paimai, Ogei Sari, Ogei horietan 2000 eta laue unikasle, 6 eguneko festivala, 6 gune desberdinetan. Zaila da, eskainiak izanen diren filmen laburpen bat egitea, baina zonbait galdegin dizkiogu François Zobainiak arduradun orokorari, fikzio arloan lehenik. Il y a par exemple une fiction française uh, d'Arte qui s'appelle Le Passe-murailles avec uh, de Didotides uh, qui est adapté de La trouvaille de Marcel Aimé «L'homme qui traverse les murs uh, qui est très réussi. Uh. Serietan, Kat Meja, serie bat, digu. En série uh, on pourrait citer la série de Canal+ uh, Baron Noir donc avec Kad Merad qui sera là aussi uh, pour une rencontre avec le public. Uh, qui passera sur Canal euh, dans le cours de l'année euh, sur la politique et sur euh, les histoires de compromissions politiques mettrait bien joué et formidable Une série israélienne qui s'appelle Foda et qui est sur euh, une unité euh, d'élite israélienne infiltrée euh, Chez les palestiniens Et a dokumental sailean aktualitateari lotua Siriatik ies egiten duten aurren lekukotasuna. Un documentaire eh bien de très joli film et pourquoi pas effectivement un documentaire qui raconte les enfants qui débarquent sur l'île de Lesbos et qui raconte ce que c'est qu'être un migrant syrien aujourd'hui autua zabala da beraz eta foko berezia eskainiko diote aurten Espainiarra deitzen duten ekoizpenari, hortan sartzen baitute Euskal Herriko edo Kataluniako ekoizpena ere. Ala FIPA festivala beraz miahitzen urtagilaren hemeet goiti. Pilotan muskarditza eta arbeletxe telian aien kontra eta gixan dut eta etxegarai honetan, Olzo mendieta, osafrenen kontra, eskouskan ege bantxai debatukanen dute amatu gen frantziako binakako xapelketako finalerdiek gaur zuraideko trinketean lehiatuko diren laupareak, jada elgaren kontra arizan behitida eskualeriko xapelketan finala laurdenetan, panxika jambideko joitarazten daukun bezala. Hala da bai, Euskal Herriko binakako txapelketako finalala ordenen, afitza bera, eskaintzen baitu, frantziako txapelketako azken kamporaketak. Aratzeko zazpietan, irisartarak bat asunako Rene Muzkarditz eta Julien Arbelec, hariko dira Urruñako peio eta Andoni Telie anaien kontra. Euskal Herriko txapelketan, irisartarak ziren nagusitu, berro goi ama zazpi. Bigaren final erdian, irisartako peio gisandut eta Julien Etxe Garai, zahar Zersegiko, Matin Olzomendi eta Patriko Zafrenen kontra. Hor ere, irisartarak ziren nagusitu, baina emaitza tinkoago batekin, berrogoi ogoita ama bost. Horroitaraz ezagun, Olzomendi eta Oza Frendirela Jasko Frantziako Txapeldunak. Finalean gurutzatu zuten, peio gishan dut, orduan Matio Hospitalekin arizena, eta baigurriarak mendekatu ziren Euskal Herriko Txapela hauen kontra galdu ondoan. Parioak idekiak dira beraz, Eta bururatzeko azpimahadezagun ere, peio gisanduten azken lehiaketa dela amator gisa, hemen digo iti berezkoekin ariko baita. Lehen finalerdia beraz zazp eta haiike eta Euskal jatietan zuzenean segitzen alko dituzue finalerdi horik bai eta ere jubia partida da baiiona eta hogiaken artekoa miagittze kanpoanariko da gaur buruenen. Eta futbolean eggearen kopan finala zorrgzig genetan Ei barre etxean galdu du barda laspalmazen kontra bi eta. Hidu, ala gure behiak horiek sirela, segituko dugu orainazio nazioartekoekin kuekin gutienez, hidu eta bost hil libiako polizaren kontrako atentado batean. Bomba, kamiun zapartarasi dute, kamiun a polizaren entrenamendu gune batean. Mementoko ne horkeztu beregain hartu atentatu horren ardura, Libian kaosha edo nahaz mendua danagusi. Bi milata amekan, Muammar Gaddafi den gobernoa eta Estatu islamikoa egoera hortaz baliatu daer, ialdi hortan zuen presenziaren indartzeko, zirt kontrol piandu eta azken hastean ez sider petrolio portua bereganatzeko burrokatzen da. Gizon bat dute Parisen, polizia etxe baten aitzinean. Arakin naizkora bat eskoan hemezortzi ge gen auzuko polizia etxebaat xatzeat, gizona, alahak bar edo alaha hundia dao yukatuz. Poliziak tiroz hildu, gertakariak gutudor karikako komisialde gian izan da. Barne ministerioak erranduena az astapenean bomba katxeman lizkiokete gerrian hilden gizonari eta ondotik zehaztudu lergaiak faltsuak zirela. Estatu islamikoaren ikura aldiz etapa bat zuen uh, eta eh, papert bat arabi egez idatziak lagikapen bat barnean eta parixetik datoren informazioa ez da argiak, Cristin Tobira, justitia ministroak erranduena az, eta egin zantoratu bat, egitate bakartu bat, baizik. Damaseko onartu du Madaian gizalaguntza sartzea. Nazio batuen erakundearen arabe Siriako gobernuak onartu du gizalaguntza sartzea, armadak duela eunta hirutenoita amazazpie egunetik, setiopean duen Madaia hirian, ahar altsam talde isnamista dago han, eta arekin batean ahapatogira berrogoi eta bi mila zibil gozez hiltzeko irriskoan.